Tervetuloa jälleen, oliks jotain podcastin pariin? Perjantaisesta hiljaiselosta huolimatta me olemme takaisin, ja tänäänkin juontajana toimii tämän ohjelman yksinoikeudella junaileva, verbaaliakrobaatti Ari Koho! Joo, joo, joo, joo. Perjantaina tota... Siinä kävi vähän silleen haastuttia, että se perjantai meni. Se meni ja tota... Mä olin aika loppu. Sanalla sanoen todella loppu. Meillä oli siinä torstaina, tota, mä lähdin tosiaan Tampereelle. Käytiin siinä pikkusen riuluttelemassa paikallisessa opiskelijakiekkäreissä. Ja mä oli perjantain pitkästä aikaa semmonen darra, että niinku, Ei pystynyt niinku päätä, päätä nostaa tyynistä. Ei niinku ollut paha olo, mutta Mut, mut pikkusen semmonen niinku, et, et... Ei tänään. Mä ajattelin sit, et että mä siirrän... Perjantajan show että mä teen lauantaina. No sit lauantaina niin, että samantien oikeastaan kun herättiin, niin me lähdettiinkin jo katsomaan Mölkyn MM-kisoja. Tai ei se kuulemma ollut Mölkky se laji. Se oli joku vielä vähän tyhmempi keksintö siitä, nimittäin Kyykkä. Joo, ei sano mullekaan mitään. Ei se, ei se mitään. Se oli hyvin mielenkiintoinen setti. Mä voin kertoa siitäkin tänään. Ja itse asiassa kerrotaanpa siitä. Se oli mielenkiintoinen setti. Varsinkin tämmösellä, joka ei ole niin sisällä tuossa akateemisessa opiskeluskenessä. Niin tota Öö, joo, mä en ihan päässyt siihen kiinni. Mutta, mutta kiva olla taas tässä näin niin kuin mikrofonin ääressä, aloittaa maanantai tälläen niin rauhallisella fiiliksellä, istua tähän penkkiin, mikrofoni, läppäri ja omat ajatukset. Painetaan tällä viikolla taas normaaliin tapaa joka päivä show, vaikka viime viikolla vähän meni tota noin, niin toi loppuviikko vähän sekoilus, niin tällä viikolla kiva, meillä ei ole tänään tällä viikolla mitään reissuja, ei olla lähes mihinkään. Me ollaan ihan tässä, näin ja painetaan rauhassa. Ensimmäinen täys kuukaus täyteen. Toivottavasti teillekin on matka maistunut, koska totana, niin mulla on ainakin ollut kivaa ja, ja sen pyrin myöskin jatkamaan. Mutta mitäs me tänään? Hei, kiinalaiset uutiset ainakin on tossa Litanialla. Sitten tota, mä matkustin ihanalla VRllä. Mä kerron siitä. Mä nimittäin uskon, että mä oon pelannut ton junailu, junailupelin läpi. Nyt saattaa kuulostaa siltä, että nyt sä jäät paskaa. Ei se ole nyt kivaa junassa ollut. No ei mulla nyt varsinaisesti kivaa ollut. Mutta tota, olisi voinut mennä huonomminkin. Mä uskon, että kaikilla muilla meni vähän huonommin kuin mulla. Sen lisäksi mä haluan antaa ihan pikku ohjenuoran siihen, että, että miten tää niin junan toiminta oikein menee. Miten tässä pitää niin toimia sekä sitten totta kai käydään tota kyykkään läpi sekä muutenkin tuota Tampereen reissu, mitä hassu hauskaa sieltä keksittiin. Ja katsotaan nyt, mitä muuta tässä keksitään. Mennään aika perinteisellä linjastolla. Aloitellaan tästä viikko käyntiin kuulumisilla ja sitten tota... Noin, Huomenna lähdetään rakentamaan tässä jotain uutta. Tällä viikolla hän on kuulema noin vanhojen tanssit ja penkkarit ja abiristeilyt ja muut, niin mulla on sieltä niin ihan pari kivaa järryä, niin katsotaan mihin kohti tälle viikolle tungetaan niitä. Nimittäin siellä on aika klassista kamaa, suosittelee ole linjoilla, kun tuota niin Ruotaan niitä käymään läpi. Mennään ihan semmoisella vähän ehkä sensuroidella versiolla, mutta tota, ihan hyviä tarinoita. Ei mitään muuta tässä kohti, kun hei he pidä... Suupielet hymyssä koko matkaa ja jalat vaunun sisäpuolella, ettei sitten putoa mikään kyydestä. Annetaan timpale tästä vähän vastuuta ja sen jälkeen niin, kenties vaikka kiinalaiset uutiset. Taistelussa huomiohakuista otsikointia vastaan. Tässä tulevat, oliks jotain podcastin, kiinalaiset uutiset hyvää iltaa. Kyläkoulun uhka sai pienen kylän asukkaat takajaloilleen. Hienoa, että saatiin Taipanshaaralaisetkin evoluution kautta mukaan meidän ihmisten kaksijalkaiseen joukkoon. 22-vuotiaan mallikaunottaren rohkea asuvalinta. Punaiselle matolle vaatteet päällä! Darude paljastaa suosikki Euroviisu-kappaleen sekä ikimuistoisen konsertin. Mulle Darude paljasti vaan synkä itsestäni. Ja viimeisenä Winnipeg Jets metsästää supervahvistusta asialla suomalainen sniperi. Kaiken näköistä kapulaahan tässä on heitetty. Ikävä kyllä, yksikään ei oo osunut vielä rattaisiin. Oliks jotain arska. Joo. Nyt kun mä oon saanu kertoa tuota mun oman hiljaisen vastalauseeni tämmösille klikkiotsikoille ja huomiohakuisille uutisille muutenkin, niin... ni niin niin. Tampere, Lauantai ja Mölkyn mm tai siis Kyykkä se oli virallisen nimeltä, mutta mun mielestä oli semmonen niinku humalaisten Mölkky, voi olla parempi laji, koska... Toi nimi kyykkäkin on siinä mielessä hämäävä. Ei silloin, siinä ei niin kuin, kyykätä mihinkään suuntaan. Niin, moni saattaisi luulla, että sitä kalikkaa heitetään kyykästä, niin kuin, kyykystä, niin ei heitetä. Mutta tota, otetaan tämmönen ihan niin kuin, iloinen skenaario. Tampere, tuhansia iloisia juoppoja, jotka kuvittelee olevan, olevansa jotenkin niin kuin, akateemisesti koulutettuja ja fiksuja. Mitähän sitä keksis? Ja mä tosiaankin elän siinä uskossa, että tämä laji on kehitetty Tampereella. Perinteisen meikalaisen tuuliviiri niin en lähde asiaa mistä tarkistaa. Menen tällä oletuksella ja totean sen hyväksi. Ja mä oon muuten itse asiassa, niin niitä tyyppejä, jotka vois kirjoittaa kirjan asiasta, josta ei tiedä yhtään mitään, ihan vaan siitä syystä, kun sattunut sattuu, tulee semmonen fiilis. Mut joo. Tampere, iloisia, kuvitteellisesti fiksuja tyyppejä, ihan juurissa. Mitä jos heitettäis tuommoista metrin mittasta, kohtuullisen paksua, melkein semmoista niinku reittäpaksua kalikkaa jäällä, Tomo 10 kertaa 10 senttiä palikoihin, jotka sit kun sinkoa tarpeeksi kauas siitä lähtökohdasta tarpeeksi kovaa, missä niin saat pisteen. Helvetin hyvä idea, jos sä oot kännissä. Ja aina kun mä kuulen miten uusi urheilu on keksitty, niin mulla herää vaan kaksi kysymystä. Olitko selvinpäin, ja miksi? Mut ei mennä nyt taas siihen vaan. Öö, tapahtumanahan toi oli ihan kiva. Pakko sanoi, että ei mikään niinku yleisölaji. Että kun itse en ollut pelaamassa, niin toi pakkasessa värettely ja palika heittoni niin ei ihan jättänyt silleen jättänyt niinku yleisölle käteen, Varsinkin kun se käsikö oli ihan jässä, kun siinä oli se kylmä pintti. Mutta voisin kuvitella, että jos itse olisi niinku pelaamassa pari voittoa siihen heti alle ja useampi biisoni niin siihen kaveriksi, niin, tota niin makelaisi. Ja loistava tapahtuma, koska jengiähän siellä oli pipoa. Joku, mitä niitä oli, joku 150 kenttää. Näin mulle kerrottiin. Se kertoo siitä, että kuinka paljon siellä on pelaaja, kun joka jengi oli tyyliin ainakin neljä. Niin joku, jolla on pikkusen pidempi matikka kuin mulla, niin voi laskea. Et siellä oli jengiä ihan hyvin, kun sit siellä oli yleisöä ja kannustusjoukkoa Ja ties mitä. ties Muutakin, mutta niinku Mä en päässy vielä <kärryillä>, kärryillä siitä lajin säännöstä Ja must tuntuu, että kukaan meidän kuulijoistakaan Nyt ei taida kovin kärryillä se lajin säännöistä olla Koska tota Ne ei ollu ne tapahtuman järjestäjätkään niinku kovin kärryillä Mä oltiin siin pääareenalla katsomassa jotain tämmöstä Tampere vastaa Turku tiukkaa mittelyä. Mä en tiedä, oliks se joku ei se tainnut mikään peli vielä olla, mutta kuitenkin siinä oli sitten niinku tiukka kannustusjoukko molemmilla puolilla ja juontajat ja nää heti jerryi siinä. Ja sitten siinä yhtäkkiä tuli sellainen tilanne, että se toinen joukko oli heittänyt sitä kalikkaa. Ja sitten se niinku, toinen jengi tuli vaan sieltä silleen, että niin tämä peli on varmaan päättynyt, niin kuin sanoi sille juontajalle. Sitten juontaja oli vain silleen, no katsotaas, missähän meidän tuomari tota, joo, öö. Hetki siis sitten mietittiin ja sitten kun tuomari meni sinne jotain laskeskelemaan sinne kentälle. Ja sitten yhtäkkiä sieltä yleisöstä rupesi joku fani jotain niinku kyseenalaistamaan, Niin tää juontaja ihan kylmärauhallisesti lahjoi sen siitä antamalla sille keisarin tämmöisen tota puolen litran kouraa ja näin tukkisen sen suun niinku kirjaimellisesti. Eli hyvin hämmentävää. No ei se peli sitten siihen loppunut, siinä tapahtui jotain ja se jatkuu edelleen ja ja tota noin niin Edelleenkään ei päästy sit kärryllä mitä siin tapahtui. Mut sanoisin, että yllättävän vaarallinen laji, koska niit kenttiä oli tosiaan 150, niit oli pistetty sille niinku, siihen vaan niinku viereen, et sit sä et lentii niitä kalikoita, kun yritit kävellä siitä niinku ohi. Et he saa olla yllättävän hereillä, ja sit kun otetaan vielä huomioon, että jengi ihan ja heittää siinä niinku, semmoselle jäädytetyllä kentällä. Sitä metrin mittaista puupalikkaa toisia päin. Niin tota, joo. Mutta tota kerran lähden lähen kyllä messiin, että et ensi vuonna ei muuta kuin jengiä kasaa. Ari Kohma on todellakin inessiivis. Ja mikä muu hyvä puoli tässä oli, niin yöelämässä oli ainakin vipinää ja vilskettä. Sekä helvetin pitkät jonot joka paikka, mikä on aina positiivista. Suomalaisessa kulttuurissa jonottaminen on hyvä merkki. Merkki siitä, että jotain merkityksellisestä tai halpaa on tarjolla. Et osalta Myöskin Hissuli ja Alex Matsunen Lapa pystyy sitä, että ei tarvinnut olla siinä jonossa, joka värjetteli siellä pihalla vielä aamu kolmeltakin, vaan siinä jonossa, joka hikoili siellä tiskillä. Mutta tota, myöskin jos positiivisia puolia oikein okay, metsästämään metsästään, niin lauantaina lonkku loppuun myydyssä Tampereen kuumimassa baarissa, myöskin kirjaimellisesti se oli helvetin kuuma, niin 4,5 euroa, eli puolittaiset hinnat lauantaisin, niin näkisin selkeänä plussana. Mutta tota, meni siinä ihan kivasti, ja tota, sit pitikin tulla jo junalla takaisin. Ja siitähän me saatiin heti sit seuraava tarina. Onko pikkusen väsy? Painaako vielä loppu? Tässä tulee vinkki, joka pelastaa junamatkasi. Oliks jotain? Joo. Kyllä kyllä. Mulla oli tuossa pikkusen väsy, kun mä lähdin sitten junalippua varailemaan takaisin Jyväskylän Tampereelta ja perinteiset tyyliin mobiilisovellus ja siitä, okei okay, toi olisi hyvä aika ja joo no ja sitten tulee semmoinen kohta ku valinta. Ja siinä paikanvalinnassahan ei missään nimessä pääse valitsemaan niinku paikkaa, vaan sit siellä on vaihtoehdot, niinku, öö, jotkut, mitkä ne oli, joku vastakkainen paikka, koirahytti, lapsipaikka ja sitten oli tämmönen työskentelyhytti. Ja tota, mä sit, et Työskentelyhytti kuulostaa hyvältä. Et ei mulla mitään niinku, sinänsä ja oo, mä voisin vähän keräällä siinä mun ajatuksia, kirjoitella niitä ehkä ylös ja tota, ottaa ehkä pikku unet. Ja mä sit päätin varata työskentelyhytin, koska sen saa tosiaan samaa hintaa, et sulla on niinku vaihtoehto, että sä oot joko työskentelyhytti, missä saat olla hiljaa rauhassa, tai paikan siitä leikkipaikan eestä. Niin sama hinta. Ja totta kai, klikki työskentelyhytti, siinä hiljaiseen boksiin, missä on joko, siinä oli joko kaksi tuli yhdet vaan vastakkain, tai sitten tuli molemmilla kaksi vastakkain. Ja sitten on semmoiset ovet, mitkä sämätään siitä kiinni, semmoiset Niin se on jotkut pikku semmoiset eristeet, ei sieltä kuulunut mitään, se oli ihan hiljainen koppi. Ja mikä muu hyvä, niin ei kukaan muuta ikin mitään työskentelyhyttiä, koska musta tuntuu että jengi ajattelee vaan sille aina, että no, ei mulla mitään duunia, että on jollekin bisnesmiehille, että ne näppäilee siellä Jotanoin, jotain duunijuttuja ja muita. No ei mitään, meitsi istui siellä ihan kylmän rauhallisesti. Työskentelyhytissä, kone siihen auki, pikkuisen ajatuksia ylös viikonlopusta, sen jälkeen pikkuisen palloa ja dominoiva. No sit tuli tulisi jossain vaiheessa pikkusen jano. Ja mä ajattelin, että pitäisikö mun käydä tuosta ravintolavaunusta hakeen totanoin, niin Öö, pieni vesi pullottaa, jotain muuta juomista, kun mulla on tota noin pää, niin... Pää niinku rienot kurkku pikkusen käheen, mä ajattelin, että se tekisi ehkä ihan hyvää. Ja tosiaan kun se junakin oli lähtökohtaisesti vartin myöhässä Tampereelta, niin mä ajattelin, että no ei tässä nyt oikein auta ootella. Tosiaan sekin oli hauska, että VR, joka on mun mielestä aikalainen monopoli, niin juna oli myöhässä muun junaliikenteen takia. Niin ihan hyvin te osaatte noin aikataulut tehdä silleen keskenään, mutta ei nyt mennä siihen, että on aika vanha Vanha aihe siinä mielessä, mutta tota, mä menin sitten siihen ravintola-vaunuun ja mä ajattelin, että mä otan yhden vesipullon. Niin, tiettekö paljon maksaa vesipullo? 2,50. 2,50. Ja mikä kysymys mulle herää tästä, niin joo, kaikki muukin siellä on kallista, se on ihan jees, mutta mistä lähtien ihmiset on myynyt vettä toisilleen se putoo taivaalta? Kuuluuko se muka jollekin? Ja mun, niin kun, mä ymmärrän vielä niin semmonen, niin joo, kaupallinen yritys näin, mutta mut, niin mun mukaan lähdevesi ei edes kaipaa ja hirveitä puhdistustoimenpiteitä. Ja on niin kun, muutenkin aika niin kun, halpa tehdä. Et pistät se pullon ja sitten henkilöstöt ja muut maksut, mutta niin meidän valtion rautatiet myy lähdevettä niin ihan käsittämättä moitolla, niin mistä lähtien tämä on ollut ok. No ei mitään. Ostin veden, olin ihan tyytyväinen siihen, 2.50, on tässä nyt konkurssissa pahempiakin Pahempi tappioita tehty, mutta tota, toinen asia, missä haluan nopeasti avautua vielä tähän junamatkaan liittyen, niin, niin, niin tämä junan jonottaminen ja junan meneminen on aika simppeli toimenpide. Katsot, että okei, okay, laituri yksi, mulla on vitosvaunu, se tulee tuohon toisena menosuntaan nähden C-merkin kohdalle, Meen menaamaan. Ei ole vaikeeta, ihmiset, tää ei oo vaikeeta. Mut sitten kun se juna oikeesti tulee, niin alkaa se paniikki. Jengi juoksee oikealle ja vasemmalle eri vaunujen päin, kohti eri suuntiin. Paikka numero 47 meneekin tuolta päästä vaunuun. Ei vaunu 5 eikin tuonne, niin mä menen nyt takaisin tänne päin. Ihmiset kuunnelkaa. Menkää otan sitä junaa. Niin, että kun se tulee, niin että missään universumissa ikinä joudu kävellä ikään kuin takaisinpäin vastoin se junan kulkusuuntaa. Että ottakaa sitten vaikka vähän niin kuin liian taakse, että menette sitten sitä junan myötästä. Että kaikki kävelisi niin kuin samaan suuntaan. Se on luonnollista. Siihen ihmiset on tottunut. Mennään kaikki samaan suuntaan eteenpäin. Ja sitä katsotaan jopa telkkarista. Mutta sitten kun joku riitta -Liisa ja hänen viisi lasta päättää kävellä ihan Väärään päähän laituri ottaa ja sit huomaat, että ei helvetti, nyt täytyy lähteä juoksemaan ja hirveä kiire. Ja sit oli vielä näitä sankareita siellä junassa, jotka tuli siihen junaan ja totesi, että ei helvetti, tää menee Jyväskylään, mun piti mennä poriin, se lähtee ra ra raiteelta kolme. Miten paljon se voit mennä mieleen? X ja kolme laiturit. Ja sitten huomaat siinä junassa, että oho, tää on muuten väärä. Niin ihmiset, rauhottuka, kattokaa sieltä taulusta, mihin kohti se ja. Vaunu tulee ja sitten toisekseen, niin se ei haittaa vaikka meitä väärää vaunuun. Kato, sieltä pääsee kävelemään läpi sitten takas. Että ihan tämmönen tähän väliin. Kiitos. Kuulit juuri Arin palopuheen. Ilmassa on savua. Mut oliks vielä jotain? No itse asiassa nyt kun kysyit, niin ei oikeastaan oo. Tai olis varmaankin, mutta mun mielestä meidän tämän päivän show aika lailla tässä. Ei tän enempää ruveta tässä värjäilemään, että tota... Huomenna jatketaan perinteiseen tyyliin jokaisena arkipäivänä tällä viikolla. Ei perjantai jää väliin, sen voin taata. Ja jos vaikka jäisikin, niin mä jatketaan. Tänään tosiaan tarkoituksella se viivytin tätä julkaisua. Ihan sillä, että pidi vähän jännityksessä, että kun perjantain ei tullut, tuleeko tänään, kuinka paha on darra. Ei oo enää minkäännäköistä darraa, ei ole minkäännäköisiä oireita. Täällä ollaan ihan piirteinä värittelemässä ja tota... Ja tulikin mieleen, niin ekalla viikolla kun piirteinä tehtiin, niin meillä oli ne päivän päätteeksi, johon sitten seuraavana päivänä sai vastauksen, niin tuodaan tämä takaisin. Tässä tulee tämän päivän arvotus, olkaa valmiina. Nöyrämies. Mies sanoo pitävänsä aina jalkansa maan pinnalla, mikä on hänen suurin ongelmansa. Ja tota, sillä aikaa kun mietit siihen vastausta, niin, niin tota, sano kaverille, että tulee kuuntelemaan kanssa ja voitte yhdessä sitten pähkäällä vastausta. Voit tehdä sen joko sitten jollain jaan napilla sieltä Spotifysta suoraan tai sitten ihan tämmöisellä perinteisellä suusta suuhun metodilla. Ja niin kuin ollaan aikaisemminkin käyty läpi, niin ei tarvi olla kontaktia. Voi ottaa sellaisen pienen hajurau, jos on vaikka hampaat jäänyt pesemättä tai jotain muuta sellaista. Ei mitään muuta kuin meikäläisen puolesta. Morjes Jatketaan taas Suomenna ja Tuu silloin kuulolle. Lisää tätä ja muita sirkusuveja Instagramissa Ari Kohma, Official. Uusi oliks jotain podcast-jakso jokaisena arkipäivänä? Siihen asti voit kuunnella vanhoja jaksoja Kongin kumahtaessa.